Ifahamu historia ya mze mwingi, mtanzania wakwanza kwa raisu wa Zanzba na jamuhuri ya mungano Tanzania. Mwandaaji ni Dennis Impagaze kwa ufadhili wa Shelly's Asamoire. Mwarili picha ni Goodrock Nkia, mimi naitua Ananias Edgar. Wakati tunaanza kuandika makala ya huyu mzee alijaliwa miaka mingi na heri ya paduniani, tukakumbuka yule dogwa li mzaba kibao suji yuko api? Kweli maisha mwanadamu ni hadithi tu, ndiyo maana mzee mwenye na penda kusema, tujitahidi kuwacha hadithi nzuri hapa duniani. Kwa kweli huyu mzee kabarikiwa vingi, mbali na umrimrefu mwenye na ronzuri, Mungwana na mcheshi sana. Alituchekesha hadi kunyimsiba magufuli. Mze mwenye buwana, eti siku hizi anasau hadi majine watoto wake. Halafu, ana kiswahili kitamkwili ya he. Siku, anasubiria, utewuzwa nyerere, alisema. Mwe wangu, uligia mchanganyi kwa uwoga na furai soelezeka. Tamaa ya kupata na hofya kukosa. Mwana na mcheshi sana. Mzee mwingi ya lienza kuyungoza Tanzania novemba tano mwakarifunyumia tisa thamandatano Baada ya kufanya wanda zuku leza nzba Wasio lijuwa hili utazikia wanasema mwingi hakuwa chagula nyerere Chagula nyerere lilikuwa salim ahamed salim Haya mambo ya chaguzi haya tuya chenitu Wakati mwingine ukichunguza sana utakujaambiwa hata baba yako hakuwa chagula mama yako Na wewe haikuwa chagula uzaliweo? Kwani, hata jakaya siwalisema ni chagula mungu? Whether alikuwa chagula nyerere au la, unachotakio kujua ni kwamba. Mwini alianza siyasa mwakarifu njimia tisa stinane, hakiwana umri wa miaka thalathina tisa. Haka ngara kitaifa na kimataifa. Kumbe siyasa kukutoa siyo mpaka wanzi chipkizi kama jamaazako anavuatishie na kujigana. Kuamba wanakijua chama, so what? Unaweza kukijua chama na ukafa ni hopeless tu. Chama kinaangaria uwezo wako na siumri wako ndani ya chama. Magufuli hakuwai kuwa hata mjumbi ya nyumba kumi lakini likuwa mwenye kitu wa chama taifa. Hayamambo tu seo tunatisha na buwana. Kila mtu na nyota yake. Kama haunanyota basi jitahidi ue na pesa. Uhongewe ukamatwe ukose vyote. Kosa ni kukamatwa na sio kuhonga. Halafu, usithani mwingi aliinge kunyisiasa bila kusoma kama wengi mnavodanganyana. Mwingi kapigashule mpaka njianchi. Tena, kasomea elimzote. Ya dini na ya dunia. Akiwa na umri, wamiaka mine tuu baba yake limpeleka Zanzba kwa rafiki yake mze suedi binimgeni. Kupata ilimu ya dini ilibadae aje kwa shehe mkubwa nchini. Lakini akaja kwa kiongozi mkubwa nchini kwa sababu sisi tunapanga, mungu wanapangua. Hata mdangaji ya wezekana alipanga kwa mweme wanaome moja. Leo, anahudumia wanaome wengi. Uzuri zote ni huduma. Basi buwana. Mze mwinye alipumaliza kusomea ilimu ya korani mangapwani. アイユングネリムドニアカレカシューレムシングマンガポアニアキオナウムリウォミアカナネナノソナキウィティマク a フィミアティザーサラ e ナサバ a ビジャナワウィリトムウィニアナウィンザキウィチアグリ u キングダラサラタノシューレアカティドレザンスバ z ナ、um、m a リザマクロフィミアティザーウィバナビリザマニウォリフォウウウィンギウォカチアグリウォアチャチェコサバビアウ w ア s シュ l レ Mwaka rafunyimi ya tisa urbana tatu aligiunga na chuo cha wali mdole. Mze mwini akawa miandika rekodi ya kupata ilimia juu sana nchini. Kumbuka hata degree zimianza baada ya huru. Alipomaliza, aliajiriwa na kupele kwa bumbuini kusimami ya ujenzi wa shule na kutafta wanafunzi na kuafundisha yeye mwenyewe. Zamani ukimaliza shule tu, kazi mkwisha. Kilichofuata anikula nakuzaa sikuhiizu kimeza shule kazi ndio inaanza upia fulu kusagasole kutafuta njira kusikona njira. Ukichezwa unaweza kufa bilavyote kazi nakuzaa shaurizako. Wakati mwingi akipiga chaki pale bumbuni hakuridika na iri moyo kuanayo. Epro mikrofoni mia tisa hamsina ne alikuenda zake wengine zakuchukua diploma iwalim. Zamani elimu ilikuwa walimu, ubuwa na shamba na udaktari. Siku hizi kuna kozi hadiza kukangamboga. Pale wingereza, alikuwa katika chukiku cha Durham, London. Alirudi mwakrafunyimi ya tisa hamsina sita na diploma yaki mkononi. Wakati wenzake wanapigenia uhuru, yeye alipigenia elimu. Hii nilipenda maana hakujificha maporini kama babu zetu. Mwaka alifunyimi ya tisa, stina moja tena, alikuende zake chukikucha huu lezista ya wingereza bada kunogewa na kitabu cha nje. Hata hivyo alirudi za nji mwaka alifunyimi ya tisa, stina mbili bada kuteulio kwa mkuwa chucha wali mzanzba. Kwa hiyo, hadi ya naingia kunye siyasa tayari ya likuwa ni msomi mkubwa tu nchini, msomi wakiwangu cha diploma tena diploma ya wingereza miaka ya sitini. アリコアキパンガキャスギャニー。ハラフォーエリミアザマニーイリコエキバベサナー。オキ a タナナヴィゼヴィアザマニーヴィナジュワー。ヴィキレワーヴィナウンゲアカンブリッジエンリシュウタスケノフィア。イアニーウシウエナワシウワシ。ヴ i クウ a ジェヴィ c シャフリカンディポン a ハマ。 Halafu ile kuingia kuni siyasi ili kuwa kama vile kafungulia mvu ya baraga. Viyo virianza kumgombania badala ya yeye kufigombania. Alianza na ukatibu mkuu isarayelim. Hadia kalsawa, akala, akala unaibumkurugenzo shirika la chama chawali makarafu. Mara mwenyekito ba kita, Mara mbiumbiwa baraza la choku kuchada resalan. Mara mwenyekito ba baraza la chakula na liche. Mara waziri wa afya wajamuri ya mungano wa Tanzania, mara waziri wa mambu ya ndani. Yani kwa mwingi kuwa na cheo zaidi ya kimoja kwa kati moja ilikuwa jambula kawaida tu. Hata nyerere kipindi anatafuta waziri wa nchi ofisa rais, alimuomba karume majina mawili kutoka Zanzba. Karume ya katuma majina hayo na ema ikamdondokia mze mwingi. Mzeo Mwinji aliposikia jinalake kunye tarifa ya habari ya usiku alisema, ni lilala mwalimu ni kamka waziri katika serikali ya mungano. Uwacha kabisa watu na bahati zao. Siku jamaa yangu, yei ya lilala ndani kuwa kini mwalimu, kamkia chooni na kumba uamisho wa mtuwe kijijini. Yani kuna vijiji vina roga, achatu. Mwaka sabina tano tulyingia kunye uchaguza rais na wabungee. Mwini hakugombea, lakini bado wakateuliwa kwa mbunge na kisha waziru wa mambo ya ndani. Askaru wa shinyanga wakamuangusha bada kupiga na kutesa watu wa sekona atia kwa tuuma za kichawi. Kwa fedhea hii, naomba ni juudhuru mwalim. Mwini yalimuandikia mwalim nyerele kuomba juudhuru. Ilikuwa ni mwakara funyimi ya tisa sabinane. Leo hii, nani ya naubava kujudhuru? Thubutu. Zamani walijuudhuru kwa sababu uongozi ulikuwa zamana. Siku hizi ya wajuudhuru kwa sababu uongozi ni ulaji. Na shalitila kula lazima uliwe alisema mziki kwete. Pamoja na kujuudhuru nyota yaki liendelea kungara. Maana Afrika ukijuudhuru unapotea mazima. Mwaka rafunji mea tisa sabina nane mwinji alirushiwa tongi la ubalozo wa Tanzania nchi ni Misri. Mwaka rafunji mea tisa sabina nane mwinji alirushiwa tongi la ubalozo wa Tanzania nchi ni Misri. Ambako alipiga mzigo hadi oktober mwakilifunyumia tisa themana moja. Haka rudi nyumbani na kudaka waziri wa maliasili na utali. Hajiaka asawa mwakilifunyumia tisa themana tatu, hakadondoshiwa waziri wa nchi, ofisa of raisi mungano. Yani huyu mzee, alikuwa na bahati mpaka na umwa. Unajua kwanini na umwa? Kuna watu wa milala hadi makaburini kutaftavie wakatoka kapa. wakamua kuokoka. Na wajua, ukiwaona kama mechanga nyikiwa vile. Haasa ukiwa kuta kwenye maombia kupokea makontena kutoka China kwa jinala Yesu na weza kufa. Haya, ndiyo madhara ya kumfanya Yesu wa tharula lazima kufanya wa subiri ufe. Hii dunia siyelewi ujue. Sasa hapo, huja kutana na motivation speaker, anefokea watu kwamba, Kufa masikini ni uzembe wako na wakati na ye ya nakaribia kufa masikini. Ukimuuliza kulikoni, anakwambia hata fundigorofa hanagorofa. Kwa hiyo, sikiliza manino yake. Usiangalie matendo yangu, huu nao ni uhu ni tu. Karne hii, tunajifunza kutembea kwa kutembea. Kuona kwa kuona, anakula kwa kula. Sasa, unanifundishaje kutembea na wakati hunamigu. Kwa kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembea kutembe Hapa, nachotaka kusema ni kuamba, mze mwini hakuwa na nyote ya buundi kuchukua na kila mtu. Mwini, alikuwa na nyote kipapatio kupendo na kila mtu. Hebu fikiria, hivi majuzi tu kwenye Beth Day yaki kapewa benzi la milo nisijui miambili na hamsini, na wakati wengine, magari ya mewangangania utethani figo. Tangu wa mianunuwa ni miake mipita na hakuna dalili za kubadilisha. Mzee alipewa Benzie hadi Professor Shifidi akashuka, Professor Buana, kwaomba aliwai huzuriya Beth deyanyerele mwa kufuimi atisa tisnambiri, hakumbuki kama alipewa zawadi yote. Hatata kukatakeki alifanya kwa mzara, zawadi ya Benzie kwa mzee wetu kamshitwa sana Shifidi zama za zimebadilika. Hatata Yesu akirudi leo, hatapokirewa koppunda. Atapokelewa kwa benzine kama lamzemuini. Halafu tu kumbukeni irishandikwa lienacho ungezewa. Mwinyani nongezeo kilasi ku. Hivi unajua kama ungezewa raisi kwenye familia yake. Ana ituwa Dr Hussein Mwinyi ndio raiswa Zanzibar alikuanzia kaza uraisu babaya kumuini. Siri yabaraka zamzemuini ni kinywa cha babaya kе. Babaya kе alimuita nzasa. Yani arithi isiokauka maji. Waha wanaita Masebura ili mwini ya sijekaukiwa katika maisha yake na kweli mwini hakuwai kupungukiwa. Anakuambia hajawai kukopa maisha yake yote. Na kamu nafujua maskini na kopa kishiwa. Hivyo mwini hajawai kwa maskini. Nachotaka kusema wakati mwingine, tuwe tunawaita majina mazuri wa toto wetu. Jina laweza kwa neema au noma. Unamuita mwanao tabu za dunia, akiwapa tabu mna semanikazi ya mungu. Anyways, wachamungu ayendele kuitomungu, maana unaweza kumuita mwanao baraka, akajakua leti ya bala ukomzima mkayuta. Nenda mahakamani utakuta na nakina Musa na Petro wana kesi za ubakaji. Halafu huyu mzimuini amibarikiwa hata umahiri katika kungaya. Ndiyo maana si raisi kusikia bada utubazaki ya kishambuliwa. Anajua onge nini, wakati gani, mahali gani, na mbele ya nani. Wakati na stafu alisema mabaya yangu ni achieni mimi lakini mazuri yangu tugawane. Hizi ndizo hekima. Unajua unaweza kuwa na akili kakosa hekima. Lakini kwani akili ni nini ya he? Akili ni kujua ukweli wa jambo. Hekima ni kujua ni wakati gani uuseme ukweli huo. Kuzungu mza ukweli sehemu iso kwa sahi ni ukosefu hekima. Utaambiwa achakurupoka. Mze mwenye yeye amepiwa vyote akiri na hekima. Katika utawala wake alikumbana na mengi lakini hatukuwai kusikia kijibu hadharani. Hamewai kuambiwa, aneendesha nchi kwa fikra na mawazo ya mkiwaki utadhani wanawaki ndiyo watu aseo kwa nakiri. Haya, mbona hao waliwendesha nchi kwa fikra za kiume uchumi uliwabinua. Mwini, amechukua nchi hii watu wanakula kwa foleni, lakine miondoka bithazi na tafta watu. Huyo ndiyo alihaji alihasa ni mwini. Mzee asetaka maku na mtu. Hata siku hile januari makamba, amitumbuli wana kuandika mitandauni kwamba. Anakubaliana na mamuze ya JPM, halafu chini kawika picha yuko na mzee mwinye wanacheka. Mwinye hakupenda hadi kusema lichofanya januari baada ya mamu kukorogeka. Historia nzuri inambeba huyu baba mageuzi, na ni baba mageuzi kweli kweli, maana nikikumbuka tulipotoka sinahamu. Wakina Denisi mpagaze, walikula ugali wa yanga marufu kama chakula chafarasi. Walipanga foleni kununuwa huduma. Mtu walitumia masahadi manne kupanga foleni iliapata kibaba cha mafuta ya kula, mche moja wa sabuni na kilo ya sukari. Unaweza kaa kwenye foleni tanguwa subuhi mara mnaambiwa unga umeisha, daa. Foleni zilikuwa za kusukumana. Watu walikuwa wengi kulikubitha. Kupanga foleni haikuwa garanti ya kupata huduma. Ndiyo kusema wengine wali rudi nyumbani mikono mitupu bada jitiada za kulifikia derisha laduka kushindikana. Wengine walizirai kunye foleni, waulize waze wako mana enzihizo ndia walikuwa vijana matozi. Watu walivaa viraka. Mafundi cherehani walipata kipatu kukushona viraka. Suru wali ya baba ilikatwa kaptura za watoto na nguo zandani kathaza mama. Watu walipiga msuwaki kwa mkaa. Watu walivaka tambuga. Miguu ilijafunza wakubwa utethani mbazi. Walikuenda choni peku. Tena wakatu wamvua na wakugua. Baada ya kujisaidia, walitumia gunzi la muindi au kona ya ukuta. Hakuna maji choni wala bafuni. Kujisaidia vichakani likuwa bora kuliko choni. Walimwagia majivu chooni kila siku wa subuhi kupungu za arufu na kuwa wadudu. Enzi hizo, watu likuwa nachawa kichuwa ni acha kabisa bro. Mayai yake lizunguka kichwa kizima. Watu waliishi chumba kimoja na mifugo, bata, mbuzi, kuku, sungura, panya, nge na wali survive. Walitandika magunia na walilalajuya mavia kuku, mbuzi, Kondo ilashukurani kwa mungu kwa urizi wake uote mpaka leo hii wengine bado wapo. Watu walienda shule peku peku. Huku wamebiba mifagio. Madum, vifuniko vya soda, njiti. Huku kaptura ya shule yiku emechanika kwa nyuma imebakiza uzu wakati kati. Hapo ndani hakuna chupi. Walioga mtoni kama wachawi. Kukutana na mshua wako anauga mtoni ucho wa mnyama ilikuwa jambo la kawaida maana mito mingi ilikuwa njiani. Mkosi ulioje kuwana viungu vibaba yako. Mkosi, mkosi, mkosi, mpaka mkosi tena. Kiafrika hia ikubaliki. Nchi ilikuwa na halimbaya hii jamani acheni tu. Vijijini watu liva magunia na mifuku ya sementi. Kunguni na chawa vilikuwa sehemu ya maisha mwanadamu hadi tukavitungia na methali kabisa kwamba. Kidole kimoja hakivunji chawa na kitanda usichokilalia utajuwaji kunguni wake. Waze walikula mduundiko na kitumbo kutoka Japan. Hii ilikuwa ina mchele. Kuna watu alifungua kwa kuthaniwa wa hujumu chumi kisa tu wa mikuto na vyakula kutoka njianchi. Hom, mkinyo chai na mkate, mnaonekana matajiru wa kubwa. Wali uliliwa jumamosi kwa mkia jumapili, ili mpato wa chai kabla kuenda kanisani. Wali uliitwa kicheka na watoto. Siku ya wali, watoto mlioga mapema bila kusikumwa. Halafu, ukiona cheza mbali siku ya wali, mwenzako anekupenda na kwita kwa staili fulani hivi. We, Denise, we! We! Shewri zako. Hapo, ukichile wa kidogo tu, lako walipo. Na yaeleza haya sikuwa ubaya no. Bali, mjue tulikotoka. Enzi hizo, tunanunuwa tisheti za mikono mifupi. Ukifuwa marambili rinakuwa mikono mirefu. Na kola inalegea utadhani unanyonyesha. Halafu mtu, aliriva tisheti hilo hadi mgongoni rinakuwa kama nyavu. Hii wakinavolda hawezelewa. Enzi zile mitumba ulikona pita hapo bandarini Dar es Salaam unakuenda burundi halafu, unarudi Tanzania kwanjia magendo. Madingi zetu walishinda vichakani kukwepa kodi ya kichwa. Wakati mnaenda shule, mnaweza kukutana na baba yako mejificha juu ya mti kwa kwepa mgambo. Mgambo walikuwa wanoko balaa. Kodi ya shuringi tano ilimtua jasho babu yako. Mga mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba m Leo wanaibuka mtoto wa jiuze anasema nchi hii ya mifia. Umifia nchi na wakati ujawai kuenda chooni peku. Tena chocha shimo wakati wa mvua halafu hakijaezekwa. Thiki na umasikini wakunuka Tanzania. Urianza mwakrifu njimia tisa sitina saba mara tuu bada kutangazwa azmiola arusha. Wahuni wakali ujumu. Tunapo kuambia wahuni sio watu wazuri mnatakio mwelewe ilimuashugulikie. Nyerere na sokoine wake walikomana ujamaa hadi wakasema po. Semana wao kuna sehemu li bugi. Maana walianza kukamata watu unye pesa kwenye wa ujumu uchumi. Matajiri wakasema isiwe tabu. Wakaanza kuficha pesa porini. Maana ukiweka benki ulifuatiliwa hadi kero. Nyerere alifanikiwa sana katika kutujengewa uzalendo lakini katika uchumi alisalimu ambri ya kasema na ngatuka. Neno ambalo hatakuweka muziki soili likuempo, labda aliyori mengineza sekuizi, mchakato akumtafuta mbrestiwa kikaukaanza, mezani yakoeweko majina matatu, ali Hassan Mwing, Doctor Salim Mohamed Salim, na Vrashidin Faume Kawawa, mnyukano ahoja kupigwa, Mara Kawawa kajitoa, yakoabaki majabari mauiri, zikaindele kupigwa. Hati maemwinyi, hakaibuka kidedea kutoka na nasifu yake kutokuwa na makundi. Iyei anasema kundila kilirikuwa Zanzba. Hata mabadiliku makubwa liwefanya Zanzba, ya limuangezea sivi ya kupioo raisu wa Tanzania. Na kumbuka kiwa raisu wa Zanzba, kilikuwa nikipindi bora kabisa kiuchumi, tokea kwanguka kwa beya karafu na bada ya vita kagera. Aligeu za mikanda, ilikuwa miwakaza wananchi. Bidha kutoka kila kona ya dunia zikanzakuwe mimi ni kizengi. Kizengi kwa Dubai, Afrika, mashariki na kati. Wazanzibari, wakawa na unafuwa, maisha hadi tu kwa oniageere, bara tulikuenda kununua vitu zanzaba kubiche. Hali iko hivyo hadi leo. Nani aseguwa unafuwa tivi kizengi? Wakisikia uko zenji, watu watakuwagiza vitu kibao kama tunavuagiza na vitengi kwa biyachie kutoka kigoma. Basibwana, alivopata uraisu ajamuri ya mungano Tanzania kama kawida yaki mwini, hakaanza kuigeuza Tanzania. Kutoka kunyefikra za kijamaa kuenda kunyefikra za kibepari. Wakati wa utuba ya kia kwanza kwa bungila Tanzania mwakrafu njimia tisa ya thamana sita, Aliyahidi kwanza mazungumzu na IMF na bank ya dunia kwa faida ya nchi yetu. Mwanzoni hatukuwamini kama mwini angweza kwa chana na sera za nyarele, kwani alikuwa mfuwasi mwaminifu wake. Kumbe baraka zote za mabadiliko zilitoka kwa mwari mnyarele. Bada ya mwini kukabithiwa nchi, mwari malitisha kikau cha kama tizanzba, katika kikau kile ya kasema kwa kuwa yei kangatuka. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Basi tuendele na mazungumzo na waisani tuitikie makubaliano kwani hali likuambaya sana. Baada ya hapo, ya rifuata mageuzi kwa kulegeza mashalti ya biyashara na wekezaji. Kwa mara ya kwanza, tangu IMF na World Bank watimuliwa na mwalimu. Tuka kopa nje mkopu wa dola milioni sabina nane. Nchi, ndio ikawa, imefunguka hivyo. Wa Tanzania wakanza kufanya biyashara na nchi nyingine. Watu walikuenda Kenya kupeleka machungwa na wawo kuurudi na sabuni za kufulia na kugea. Watu walikuenda Uganda, Burundi, na kuna watu walikuenda Warabuni, Ulaya, Marekani, Alimbradi kila mtu walikuenda likotaka. Kibondo, watu walifanya biyashara ya Bia za Primus. Soko la bithaa mbalimbali likashamiri Tanzania. Bithaa zekatafuta watu. Siyo watu kutaftabitha kwa folini tena. Utawala wa huyubwana, ukashuka na neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Nguo za dukani buerere. Mitumba buerere. Sabuni kibao. Fegi buerere. Magari makubwa na madogo buerere. Television kibao. Radio kibao na ngonu kwa sana. Mwakarifu njimia tisa tisnane wa Tanzania tukangaria World Cup kwenye TV zetu wenyewe. Ruksa ikawaruksa. Jaza duka, jaza accounti za banki utakavyo sikuulizi pesa omitua wapi. Maduka ya kajia gafla bitha, pesa za kigeni zikajia gafla. Zimitoka wapi hakuna rejua na kujali. Mabengi ya kapata pesa nyingi. Watu wakawana pesa kama serikali ya gana. Serikali ya mwini ikawa masikini. Mzea alifungua nchi kafunguka kweli. Pesa ilisamban chine skombia mtu. Watu alitembewa minamisha vichu wa chini wa okote pesa. Ruksa ilikuwa ruksa. Nakumbuka show ya Kandabonguman dani ya Kilimanjaro Hotel miaka hiyo ya tisini. Kiingirio ilikuwa lakimoja na ukumbi ulitema. Leo nani atapiga show ya lakimoja jaze? Fubuto, mwingi alistarabisha nchi hadi tukachana na ushamba kumiliki television ikuambani ugimu chumi. Du, bwana, nomasana. Hebu tupuwe kido gokisha tuendelea kukuza ma vitabu vya marimdeni simpaga zee. Kama hauna russia bokuteni, akurushia vitabu vyaote. Mpesa yake ni sifuri sabatano tatu. Sita sita, tano nene na nene. Haya atu endile. Enzi za mze mwinji watu alishiba uhuru hadi wakanza kuingiria uhuru wa wengine. Kuna siku Sofia lisema, Kurani badirishwe kwa sababu inavunja haki za wanawake kwa kurusu mwanaume kuwa waki wengi, atha waithinae atawasilisha hoja ili wanawake na warusio kuolewa na wanume wengi. Hii iliwakera sana wa islamu wazenji, wakanda mana balaa. Mwini ya kamaliza mgogoro kwa kusema, hiyalikuwa mawazo ya sofia, sio mawazo achama na serekali. Unahitaji umakini mkubwa sana kujadili masola ya dini mbele ya unye dini zao, maana wanaweza kukufanya lolote kama ilivomtokea mwini mwenyewe mwaka fumbidi na tisa. Pale, halipo kutubia baraza la maulidi na kuataka wa islamu wajikingi na marathi hai kwa kutumia kondomu. Kijana moja akamna sakibao. Mwini alifanya yale nchiniingine mazkini zuri shafanya kitambo kama china na kuchomoka. China chini au tawalo wa Deng Shamping miyakirafuni miyatisa sabina nani? Ilianza sira za uazi bada mauze don kufareki. Hiindiyo imifikisha china leo ha po alipo hadi kuinimosa singi zamarikani. Kipindi chini wafanya kazi walidara ulika. Mwini alishugulika na wafanya biyashara ulioneta hela hadi ajira ikawonekana ninjatu. Watu kibau wakacha kazi serikalini, kipindi hicho private sector ndio iliwika. Siku hizi private sector njatu pu, serikali ndio wanatamba mjini. Hata alifagio alilopewa kufagia walanguzi, hakulitumia tena. Maana walijifagia wenyewe bada bitha kupatikana kwa wingi. Watwa kasesema fagio ali yondo kanalo liyatongambrima. Pale ali podyari buku fagia pale airport, akakumbana na moto hadi ufagio kaya yuka. Ali kudya kuturizwa akwacheo cha naibuazirimku. Stan katabalo yeye kasesema fagio lirikwenda, kufagia wamasai pale loriondo. Stan ali yandika hivyo kunyegazeti lake kwa sababu nchini kwa nauro kudieleza. Uhuru wa kujieleza, ulipelekea viombu vya habari kuchapisha bila uoga kila kashfa walioidaka. Walibua hadi zile kashfa zilizotokea enzi za nyerere, ikioni pamoja na kuungua kwa benki kuya Tanzania. Iliungua mwakilofonyi 984 waziru wafeza kia wakigoma malima na gavana Chazinyirabu. Chazinyirabu badae na sikia likuja kuanzisha benki yake. Ika mshinda haka wauzia wa Kenya. Nani alichoma banki? Kaitafute reporter Scottrand yadi, mie na chukumbuka tu ni kwamba. Banki iliungua tare kuminasaba mei mwakarifunyumia tisa themanane, mwezi moja bada ya dodi moringe sokoine kufariki dunia. Yani tare kuminambili April mwakarifunyumia tisa themanane. Kashfa ziliendelea kuripoti wako nye vyombo vihabari. Na mwini hakuzuia, maana tayari aliche chukwa mkopo kutoka kwa watu na utaka serikali tukanui. Kama unavujua tena, hakuna mkopo unawukuja kizembe, maana nekukupesha siobaba yako. Basi buwana, hata kujulikana kwa kashpa ya chavda ni kwa sababu ya mzee mwini alirusu watu aseme, na wakasema kweli na hii ndio maana ya rukusa, inshu ya chavda wahenga mnejua. Ili muhusu fanya biashara video darichevda, maarufi kama video chavda, kuyumwa mbali kupa bengine dola milioni tatu nukta tano, ili kubora shamba shamba yamkonge, ikioni pa moja na makazi ofanya kazi, kukara bati machine na kurima shamba upi yamkonge, walidai miradi ya Uingeletaaji ra ilifu moja na miyani na faida afya zake yen dola milioni rubani mbili, lakini wa kala kona. Zaidi akashfa semanasita diri reportiwa kwenye vyombo vya bari wakatua wa mzimuini. Hata ile kashfa ya Kampuni ya Mohamed Enterprises kusambaza chakula mbayo. Hakifai kwa matumizi za binadamu akirefanyi mia tisa tisnatano mremaka seme ngi shogulikiya. Lakini nili badili shacho chake kuwa wazirua wa vyombo vina na utamaduni kabla kuchukua hatua. Tuli juu akubiti vyombo vihabari. Enzi hisomremana e. Halivuma kuliko raisi hadi Remiongala katunga kibao murua kabisa kumpunge za mrema. Kina ito wa mrema, hebu kitafutu kisikirize kipu yutu pia. Wengine wali wa msumbu wa mwingi, ni mali msefu Sharif Hamad na mchungaji Christopher Mtekila, lakini wote liwamudu. Ukitaka kujua wali msumbu waje na aliwamudu vipi soma kitabuchake kitu wacho? Mzee Ruxa, safari ya maisha yangu. Nikieleza yote hapa kitabu kitakosa soko na hivyo kumkosesha mapatu mzee. Kitafuto kisome. Kina mengi sana. Humo, utakutana na liretukio na waziri alimfukuza mwinji kunye nyumba ya serikali kama mbwa. Na kumuambia arudi kwa uzanzba. Haka mdhulumu na vifaa vyaki vya ujenzi. Mara mwinji akawa rais. Halafu akampa waziri huyo buwana kwa sababu visasi sikazi yetu ni kazi ya mungu. Kanunuwe kitabu hicho utainjoyi walai. Labda tu ni kujuze cashfa moja tu ilio isumbua serikali ya mzee mwinye. Ni cashfa ya loliondo ili tokea mwakrifu njimia tisa tisnambili. Ni ya mtoto wa mfaluma kuweti kupiwa arithi ya masai kihuni hii. Hili ripotiwa sana na gazeti la mfanya kazi hadi muandishi Stani Katabalo kapoteza maisha. Stani Katabalo alipambana vita ile ya kiuwa peke yake masikini ya mungu. Na mauti ya kamkuta peke yake kitu miki ya uma. Hili ndilo tatizo la Afrika. Muandishi wahabari ya najita sauti ya uma lakini ya kimkuta hakuna uma nyuma yake. Stani alikubali mwaliko wakaenda Nigeria. Nijeria. Kisha alikuto kunduchi beach hotel la kafa kwa shinikizo la dam. Katika makala zake za mwisho oliwai kuandika kuwa. Najua nitakufa na kalamu yangu ndiyo itaniwa. Lakini katika vizazi vijavyo, watatamani kuona afuvu langu ili watathimini ubongu wangu mikaaji. Sasa ni muda wakumwenzi Stan. Sisi tutamwenzi kwa kuandika historia yaki kwa kina. Tukimaliza ya Stan... tutawaletea ya Melek Kangero mwandisha li msumbuwa nyerele miaka ya stini. Hata wali wabunge, wali ojihita G55. Walitumia demokrasia, aliorusu mwenye kudai serekalitatu. Njelu kasaka mbunge wachunya enzihizo ndiyo alijitua muanga kumfunga kingere paka maana kipindi hicho kigusa munga na uligusa sharugu za nyerele. Kilichofuata mungu ndiyo alijua. Nyerere aliwashauri wachane na hoja iyo watata risha mungano, lakini hawakusikia. Wakafanikiwa kupeleka hoja yao bungeni kwa mbue mbue, na hoja yao kuungwa mkono na wabunge zaidi ya miamoja kisha hoja kapanguliwa na hoja ya kuamba. Haikuanzia kunyechama. Baada ya hapo nyerere, haka washukia malichela na kolimba kwa kurusu hoja kuunja mungano kuingia mungeni. Aliwaona ni wahini maana hawaonei huruma wa zanzibari. Kolimba akajibu mapigu ya nyerere, malechela yeye akakaa kimia maana limjua nyerere vizuri. Kolimba akaitana CCM kuamba imepoteza dira na mwelekeo. Kumbuga Kolimba likuandiyo katibu mkuu wa CCM na waziri wa mipango katika serekali ya mwini. Kauli yake ilisababisha mtafaruku mkari kia sita kufanya kamatiku ya CCM, Imuite dodo ma akujieleza, na mudamfupi bado akujieleza likufa kwa shinikizo la dam. Ukaiibu wa kwa usimimtani kuamba, ukimbazingu amtua na kumbi ya ni taka koko limba. Kuakweli, enzi zile ukitaka kuijua hasira nyerege gusa mungano. Raisi jumbe wa Zanziba aripoteza kibarua chake kwa sababu ya mungano, na muinia lipatau raisi wa Zanziba kwa sababu ya mungano. Jumbe alikuwa mrithi wakarume. Nyarere ndo alimweka jumbe madarakani nakisha kumuundo kwa sababu siyasa azina urafiki wa kudumu, siyasa azina masla ya kudumu. Ngoja ni kusimblia kidogo wala upatipicha. Bada ya kifucha karume, wazanzibari walimpendekeza kanali bakari kumrithi karume. Nyarere akampenda jumbe kwa sababu jumbe ni kiongozi lionikana kuwana uwakika wa kuulinda mungano. kutokana na uzoefu wake katika mambo ya mungano. Wakati huu alikuwa waziri wanchi, ofisi ya makamu wa kwanza wa raisi mambo ya mungano kwa mudamrefu. Kilicho mponza Jiumbe ni kujisa hau. Jiumbe alipupewa wanchi akawa kipenzi cha nyerere hadia kajenga makazi yake mjimwe madare salam. Alilala mjimwe ma na kila subuhi aliruka kwa ndege kuenda ikulu ya unguja na kurejia tena jioni bada ya kazi. Uwepu wake zenju kafifia. Akili ya kiote ikawabara maana lijuwa ndiyo mbrithu wa nyerere. Jumbe, akabariki hadi mungano wa ASP na tanu. Mara mambo ya kageuka. Nyerere, akamtewa moringe sokoine kwa wazirimku. Mapenzi yake kaa mia kwa sokoine. Kelele zikaanza kumtabiria urithu wa nyerere. Matumaini ya Jumbe kuwa raisi ya kanza kufifia. Nyerere, kaja na hoja ya kubadisha katiba tuwe na serekali moja. Wazanzibari wakachachama. Wakamchukia Nyerere na kumuita Jumbe rafiku wa Nyerere msaliti. Jumbe, kashituka na haraka kamao kurudisha imani zanziba. Akaitisha mkutano na makatibu waku wote na vingunge wote wasemi ya ina serekali wanayitaka. Wote kasoro mwanashiria mkuu wa sarekali wa Zanz baadam ya ni Lubuva walitaka sarekali tatu. Jumbe haka mtimwa Lubuva Zenji kwa sababu walionekana msaliti na nafasi yake kupewa mgana, alihagi bashiri case wanzi. Kwanzia hampo, madai ya kutaka sarekali tatu na wengine wakitaka mungano uvunjue kupitia mihathara, magazeti na radio, yalipamba moto. Jumbe, haka wambia msi hofu hili lina kuisha kaisha yeye. Jumbe, haka anda hati ya mashitaka kuhoji mundo na uwalali o mungano kunyima hakama malumi ya kikatiba jamuri ya mungano Tanzania. Hati hiyo ikapotelea mezani kwake na kuibukia kwa nyerere. Jumbe, haka andika baru andefu kwa mwalimu kubainisha jinsi mkataba mungano na sherio ya mungano zilivuendelea kukiukwa na utawala wanchi. Barua hiondefu pia ikapotea hata kabla hajaitia sahii na kuibukia kwa nyarele tena. Kikaitisho kikao cha zarula cha CCM mjini dudoma kumjadili jumbe kwa zambia kuwaji mungano. Nyarele haka muliza jumbe. Moja kujumlisha moja ni ngapi? Haka sema ni mbili. Sasa kama ni mbili kwa nino netaka sari kari tatu? Jumbe haka vuliwa wanachama wa CCM. Na automatical, akapotesa sifa ya kuwa rais wa Tanzania na kuwe kwa kizuizini. Mwini, akachukua kiticho wa raisi kuwa sababu kufa kufa ana. Hata yule mwanasheria waki kutoga na nae akapewa masashirinano na kufutika zingi. Yamwini yako mengi sa na hadi kunalijitukiola Michael Jackson kujitanzania na kisha kupokelewa na mwini. Mwini yali mkaribisha hadi nyumbani kuakie na kupiga story kama baba na mtoto. Ni takuonyesha picha yaki utafurai. Labda tukwa kuwa mzee kaandika kitabu na kinapatika na basi kitafute, humo, utaona hata jinsi nyerele ya lifumpelekesha mzee mwini hadia kamtungia kitabu kwa lugakali kabisa. Kinaitwa uongozi wetu na hati maia Tanzania ni mechoka. Halafu upamoja na kutukano sana na nyerele, siku ya msibo wa nyerele ya lisema, Nyerere, alikuwa kama mamlima kwenye manjaro na yeye kama kichugu. Siku yamsi ba wa JPM wa lisema, aliyo yafanya JPM kwa mudamfupi, wowa lisindo kuyafanya kwa miaka tala thini. Unyanyakevu na uti kwa kueleve vimepsedi sana mwingi kula maisha bila kutokajiasho sana. Hata alivopata vrasu zaanzwa ni unyanyakevu tu. Wala hakujiona mwenye akili nyingi kuliku watu wote liwaongoza kama ilivu kwa viongozi wengine. Hakipata chewa na amini ya nakili na kuliku watu wote na waongoza. Hata, kiongozi aliesoma ilimia siyasa, anajua mitambo ya umeme kuliku njini wa Tanesco. Matokeo yake ndo haya ya maumeme kukatika kila mara. Halafu sikumbuki kama mze mwingi, Alikuwa na vikuni vya kusifa na kuabudu zaidi ya kuitumia wa mtukufu katwa tarefa ya bari, kama vile mtukufu Daniel ya Rapa Moyo wa Kenya, kwako maliziatu, makala hii imekuufikia kwa udzaminoa wa Samuel, wauzajiya wa petroli na diesel, shiliza au zipodare salam, temeka mwe mbenga, kisarawe, mkuranga, kisemvule, songea, mafinga. Morogoro, Korogwe, Masasi, Kasulu na Horohoro Boda ya Mombasa, Kenya. Lakini pia Asamoili wanatua huduma ya usafirisha jomafuta nchinzima. Pamoja na huduma ya kupeleka mafuta kwa huduma za jenereta na viwanda. Tumia huduma za Asamoili wapate nguvu za kuzamini gazi zetu. Iri jamii ya ndele kukumbolewa kifikra kwa sababu maisha ni kutafuta na siku taftana. Kwa huduma za Asamoili wa patenguvu za kuzamini gazi zetu. わぴぎえ awasap number anzan a l a m a k u j u m l i s h a m b i l i t, ano t ano, s aba, s aba, n ita, a n o t a n o さばさばね。せたせた。せたせた。せたせた。Viva mze mwini.Viva.Muandaji ni d e n i s i m p a g a z e m u a r i lipicha ni g o o d r o c k i n k i a m i m i naitua.Ananias Edgar.